Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa kita bacaan kitab al fusul di Sirah Rasul yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya beliau meninggal tahun 774 termasuk ulil dari Sirah Madaniyah. Pada pertemuan-pertemuan lewat dalam pembahasan buku ini Al-Fushul ini buku yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Beliau ibn Kathir menyebutkan tentang Ya kelahiran Nabi SAW Masa kecil Nabi Demikian juga ketika beliau diangkat sebagai Rasul Ujian-ujian beliau alami Sampai beliau hijrah Menuju Medina Kemudian kita sebutkan Tentang apa Peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi SAW Ya diantaranya Perang Badar telah lewat Perang Uhud Demikian juga Perang Bani Puraitoh <tuh> Kemudian juga utusan Nabi saw untuk membunuh pimpinan-pimpinan orang Yahudi musuh-musuh Islam, membunuh Kaab bin Ashraf dibunuh oleh Muhammad bin Maslama dari sahabat Ansor suku Aus. Kemudian orang-orang Khazret, ya suku Khazret ingin juga untuk menandingi mereka juga. Jadi dulu mereka pernah sempat berombak-ombak untuk membantu Nabi. Ketika suku Aus berhasil membunuh Kaab bin Ashraf Yahudi ini. Akhirnya gantian suku Khosrod ya membunuh juga. Ya dia, dia dia waktu itu uh, mengutus kelompok suku suku Khosrod ini suku Khosrod yang besar ini ya mengutus Abdullah bin Atik sehingga dia akhirnya berhasil Bunuh Abu Rafee, seorang pedagang besar orang Yahudi dibunuh dengan apa dengan sangat uh, teliti, tidak menimbulkan keributan karena sebagian apa ribut-ribut tidak -ribut, ada hasil. Tapi ini dengan apa semui-semui dan berhasil membunuh dengan dengan tidak dilihat oleh orang lain. Berikutnya kita masuk pasal, ya pasal berikutnya. Pasal satu bandul mustolik, perang bandul Mustalik ya atau istilahnya juga almuraisik, ya almuraisik. Ini mata air yang ada di orang khusyairi. Disebutkan terjadi, ya disebutkan di sini oleh ibnu katsir rahmatullah wa wagoz sallallahu alaihi wasalam bani mustalik nabi sallallahu alaihi wasalam menyerang bani mustalik min khuzah dari orang-orang khuzah fi syaban, di bulan sya'ban min as asadiyah asadiyah tahun yang ke-6 ini mengatakan di sini tahun yang ke-6 tahun ya, ya tahun ini tahun yang ke-6 hijriah di bulan sya'ban ibnu qayyim rahmatullah Ibn termasuk aba e, akronu akron itu satu letting sama-sama muridnya Ibn Taymi Ibn Qaimdi Zadul Ma'ad beliau menyebutkan Kapan itu? Syahban Tahun yang kelima, paham? Ini selisih satu tahun Walaupun yang lebih rojih, saya beliau Merojihkan yaitu apa? Pendapat Ibn Qaimdi Zadul Ma'ad Ya mungkin Bisa ditulis berarti tahun yang ke-6 ya Tahun yang kelima di bulan Syahban Sampai setahun perbedaannya Karena nanti berkaitan dengan apa? Tentang apa? Tentang Turunnya ayat ayam umum demikian juga kejadian Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh bersinah oleh orang-orang munafikin. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya apa? Yang benar adalah tahun yang kelima. Waqi' bin Zubair mengatakan, di sini pun juga Imam Bukhari menyebutkan sebagian mengatakan itu yang benar, bukan. Kana fi Syaban sana khams, yaitu di bulan Syaban tahun yang kelima. Ini Perang Bandar Rusyd. Demikian juga kalau kita membaca buku, benda bukan hanya terpotong dengan satu buku ndaknya juga membanding-bandingkan apalagi kalau itu terjadi perselisihan ya dari buku satu dengan buku yang lain mana yang lebih tepat ya mana yang lebih benar kita harus juga memperhatikan wala'alam ini yang lebih tepat Adapun anda pun boleh di sini disini wal'aw wal'asah dan yang pertama lebih benar yaitu tahun yang ke keenam walaupun tadi kita sebutkan yang benar tahun yang ke kelima Wa wawakul ibn ishaq ini adalah pendapatnya ibn ishaq Muhammad bin ishaq wawagiri dan yang selainnya termasuk ulama ahli shiroh Kemudian kalaulah Ramadhan bersudah malah Madinah pada Nabi menunjuk orang untuk menggantikan beliau di Madinah yaitu siapa Abu Dhar. Karena demikian. Jadi seseorang itu kalau umpamanya suatu kampung, kemudian di situ ada masjid atau musala. Memang kalau kemudian terjadi hujan, demikian juga perang seperti ini, itu ada utul untuk tidak menghadiri solat berjamaah. Tetapi tidak sepantasnya untuk kemudian masjid yang ada di kampungnya ditinggalkan. Jadi walaupun hujan, bagaimanapun harus ada yang ada dan demikian juga kalau di ada solat berjamaah, dia solat walaupun semuanya tidak datang, tapi harus ada di situ yang ada. Mula alam beliau di sini, nabi tetap menunjuk di Madinah itu satu orang untuk kemudian melakukan solat berjamaah atau mungkin di ada orang, orang yang udur melakukan solat sebagaimana biasa. Walaupun memang orang yang Seket orang yang ya kemudian terjadi hujan tidak wajib untuk mendatangi masjid tetapi masjid itu harus kemudian tegak di situ salat demikian juga azan ataupun jumaah dan sebagainya. Kalau di sini Nabi menunjuk Abu Dzar. Waqilan Umaylah bin Abdullah alaih. Ada yang mengatakan Umaylah bin Abdullah alaih. Faghoru alaihim Nabi menyerang dengan apa? Agor menyerang dengan sumbi-sumbi Wa hum mereka dalam keadaan ghorun yaitu apa? Gofilun, dalam keadaan lalai enggak tahu kalau diserang. Alama lahum yusama al-Muraice atas air yang mereka miliki ini suatu mata air yang dimiliki oleh kaum tersebut diberi nama dengan Muraice ya, dari sinilah dikatakan yang perang bani Mustolek atau bani Muraice atau perang Muraice ini di tempatnya disebutkan ia ya, sangat jauh maka disebutkan ia ya, sampai beberapa hari untuk mendatangi tempat ini ia ya, disebutkan Yanimak di bani Kuzah, bin Alwa bin Al Furoh, Yaman. tempatnya ini antara daerah Furoh itu dua hari. Baik bin wal Madinah, sama dia buruk, delapan buruk barit. Ya, ini waktu yang jauh. Maka disebabkan di sini, ya Nabi menyerang tempat tersebut dan mereka tidak mengetahui, wau mina hiati Kudet. Ya, dan ini adalah di arah Kudet, ya, suatu tempat. Ila sahil ke arah balaut. Dari kudet ke laut. Pakut ya. ila mankut ila minum. Maka terbunulah dari apa yang terbunuh di antara mereka. Karena mereka tidak apa tidak bersiapkan diri. Wasaba an -nisa Demikian juga ditawan. Perempuan-perempuan. Anak-perempuan tidak boleh dibunuh. Maka ditawan mereka. Demikian juga anak-anak kecil ditawan. Tidak boleh dibunuh. Demikian juga diambil di situ harta rampasan mereka. Dalam jadul ma'at oleh ibn Qayyim. Domba-dombanya, demikian juga kambing-kambingnya Berhasil diambil Perempuan-perempuan ya Anak-anak kecilnya Bahkan nasiar al-muslimin ya'umah izin Adalah siar atau tanda Atau kode-kode istilah kita, sandinya Kalau muslimin di hari itu adalah Amit-amit Kalau banyak orang tidak tahu kan Ya, itu ada kode itu Kita berperang, apalagi di malam hari Kadang-kadang dengan dikatakan salam, kemudian bilang assalamu alaikum, itu sudah menjadi kode. Kalau kemudian dia tidak bisa menjawab salam, tidak menjawab atau mengatakan salam, kemudian dia bilang pergi, tembak, kan itu. Itu penting ketika keadaan yang di itu apa gelap. Di sini kodennya adalah amit amit. Demikian. Kalau mengatakan amit, kemudian dia bilang amit berapa berarti apa ya, sama teman, kan itu. Jadi ya, sangat penting sekali ini kembali keadaan yang di itu gelap tidak bisa dibedakan wa kana min asabi Juwayriyah bintul Haris bin Abi Doror dan diantara sabi ya diantara antara tawanan perang dari perempuan-perempuan Itu Abu Juwayriyah ini nanti menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Juwayriyah bintul Haris bin Abi Doror ya atau Dirar Malik Bani Mustalik rajanya Bani Mustalik pimpinannya juga sebagaimana Safiyah bintul Huyay itu juga Safiyah akhirnya menjadi Ya, tawanan perang, akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW ya, Untuk dakwah dan sebagainya Sehingga mereka masuk Islam Itu juga, itu termasuk dari Anak kepala suku disitu Qoyayy bin Akhtar, Yahudi Anak di sini siapa? Juga dia Wafat fisa mi sabit bin Qais bin Shammaz Ini asalnya dia itu Dapat bagiannya dari apa? Sabit bin Qais bin Shammaz ini Khotibnya Nabi Pandai berbicara, Nabi disebutkan dia mempunyai untuk tubuh yang jelek demikian sebutnya. Bagata bahar, maka Nabi pun menulisnya, maksudnya ingin apa? Memerdekakannya. Padahal Rasulullah, ya, Nabi saw membayar untuk dia ini. Jadi sabit ini menentukan mungkin harganya atas misal itu, maka Nabi pun membayar harganya. Watasawaja kemudian Nabi menikahinya. Asal orang mukminin, maka menjadilah cuiria ini, Binti Haris menjadi orang mukminin. Bahasa kaum Muslimun bisa berbida, maka kaum Muslimin pun memerdekakan dengan sebab itu miiah bayat min bani Muslimi. Contoh Nabi, dan Nabi kemudian ya, kemudian dinikahi, kemudian kaum Muslimin pun juga memerdekakan dengan sebab itu seratus rumah dari bani Muslimi, wassalamu yang telah masuk Islam. Di antara dakwah juga termasuk. Babi marja'ihi, Sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi pulang. Ya, kalau Al Khubiz Abdullah bin Abi Salul maka berkata Al Khubiz orang yang jelek. Siapa itu? Abdulah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul menafikan. Pimpinannya orang menafikan. Nah ya, ini ketika pulang nabi dari perang ini. Walaupun diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Yang benar walaupun di perang tabuk bukan di perang ini, di perang tabuk. Demikian juga di perang ini turun di situ apa ayat Ta'ammum suba dalam sunan abu dawud nomor 33931 dan ya, ya, turun ayat tayamum jadi dulu mereka itu kalau tidak ada air ya tidak ada tidak kemudian harus pakai air ya demikian sampai kemudian turun ayat tentang tayamum itu ketika kejadian ini ketika kejadian ini ketika ya ketika perang ini juga demikian adapun ucapan Abdur bin Ubay bin Salul yang benar adalah bukan di perang ini tetapi di perang gua tabu perang tabu maka Abdullah bin ubay bin sal mengatakan lain raja'na ila al-madinah ini kan surat munafiqun kan ini lafaznya lain raja'na ya ummul ladzina yaqulun ala ala tunggu ulama in da rasulina kan demikian yaquluna lain raja'na ila madinah ini lafaznya lain raja'na ila al-madinah kalau kita kembali ke madinah lain hurijana lazu min akan mengeluarkan orang-orang yang kuat-kuat itu orang-orang iradah -orang ini mereka nanti kan mengeluarkan kita semua ini ucapan orang munafik ini, Abdullah bin Ubai Kalau kita nanti pulang ke Madinah, ini saya Muhammad itu nanti dan teman-temannya akan mengeluarkan kita semua dari Madinah. Jadi yani, ya, UAR itu bismi Rasulillah, iaitu maksudnya itu, ya, memaksudkan dengannya, ya, kinaiyah, bawa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengeluarkan. Babal Allah Zaid zayd bin Arqam, Rasulullah maka Zaid bin Arqam rotanahu mengabarkan ucapannya, Ubaid Abdullah bin Ubai Ya, kepada Rasulullah s.a.w. Wajah Abdullah bin Ubaik Mu'tadiran Akhirnya Abdullah bin Ubaik ini dia bak, Datang dalam keadaan Minta udur, tidak, itu tidak mengatakan Ibu ya, Rasulullah, dan bersumpah Tidak mengatakan Pasal kata Anu Rasulullah Maka Rasulullah s.a.w. diam Darinya, tidak memutuskan Hatta Anshallahu wa'z.wajala Tasdika Zaid bin Arkam Sampai Allah menurunkan Yang ayat, Membenarkan Ucapan Syed bin Arkham bahawa mereka ini mengucapkan ini. Bahawa dia ini Abdur bin Ubay mengucapkan kalimat ini. La'irraja'na ilal madinati riurijan al-azhu minal adal. Ya. Walillahil izzatu walirasuni walilmu'minin walakin al-munafikin ala ya'lamun. Fi suratil munafikin. di surat al-munafikun ini. Surat al-munafikin. Ini. Ini berang, abang. Bani mustalik atau muraisi yang benar. Al-alam tahun kelima. Ya, di bulan Sya'ban. Dan dari situ turun ayat apa? Ayat tayammum Ya yadidina amunidakuntum ilas sholati faksil ujuakum wa'idiyakum ilal marafikum wa mutsawo birusikum wa harjulakum ilal ka'bain Wa inkuntum ba in jurnya bangun fatthaharu Wa ba inkuntum mardu ala aw awal alasabarin Walam tajidum ma'an fatayammamu sa'id dan ta'iban Famsahu birusikum wa harjulakum begini Ya Sa'id dan ta'iban famsahu bihujikum wa'idiyakum Gitu ini dalil tentang apa? ayat Demikian juga. Kejadian setelah itu. Kejadian apa? Orang-orang munafik menuduh Aisyah. Ini dikenal dengan hadis su'if. Bahawa dia berzina. Na'udu Ini ya, berang bani mustarik. InsyaAllah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.